Yang saya cintai pada hari ini pada khutbah Jumat ini khutib mengajak pada diri sendiri dan jemaah untuk kembali kepada Tauhid. kembali kepada tauhid agamanya para nabi dan rasul seruan atau dakwah seluruh para nabi dan rasul adalah al tauhid Tauhid yang menjadi asas di dalam dinul Islam yang membedakan memisahkan mana yang mukmin dan mana yang kafir yang membedakan mana mukmin yang muwahhid yang bertauhid mukmin yang sempurna tauhidnya dengan mukmin yang telah dicampuri dengan kesyirikan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh kepada semua para nabi dan rasul untuk mengajak manusia berdakwah kepada manusia فيرملئ dan sesungguhnya kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul dan kami perintahkan kepada mereka وعبد Sembahlah Allah Beribadahlah kepada Allah Dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah Yang kita kenal dengan nama Tawgut Ajaklah manusia untuk beribadah kepada Allah Dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah Maka awal, pertama kali dakwah. Setiap Nabi dan Rasul adalah U'budullaha wajetalibu ta'bud Ya'ni kalimat La ilaha illallah Tidak ada satu pun ilah Ilah artinya adalah Segala yang disembah Sesuatu yang disembah La ma'budah bihaqkin illallah Tidak ada satupun ilah, tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati melainkan Allah. La mabooda bihakin ilallah. Tidak ada satupun yang diibadati dengan benar melainkan Allah. Karena di sana manusia telah menjadikan sebagian atau yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sebagai ilah Tuhan-Tuhan selain Allah dan sebagian manusia lagi telah mengangkat manusia yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah maka la ma'buda bihaqkin illallah Untuk beribadahlah. Untuk tawahidlah Allah menciptakan manusia. Wama khalaqtul jinn wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Melainkan untuk beribadah kepada aku. Wama khalaqtul jinn wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun agar mereka beribadah kepada aku. Ibadah yang dimaksud adalah agar mereka mentawahidkanku. Mengesakanku dalam beribadah kepadaku. Sidang Jum'at yang saya muliakan. Tawahid dalam Islam ada tiga macam. Yang pertama, Tawahidul robbiyah Mengesahkan Allah di dalam penciptaan. di dalam kekuasaan dan di dalam pengaturan di alam semesta ini bahwa yang menciptakan alam semesta adalah Allah tauhid ini ada pada setiap manusia dan seseorang tidak dianggap mukmin belum masuk Islam kalau dia hanya meyakini tauhid rububiyah karena tauhid ini pun ada Pada kaum musyrikin, pada orang-orang kafirin, pada zaman Nabi yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau berketika beliau berdawah, ketika turunnya ayat-ayat Al Quranul Kerim, berulang-ulang Allah mengatakan mereka adalah orang-orang kafirin, mereka adalah orang-orang musyrikin. Cukup bagi kita surat yang sangat singkat, kul ya ayuhal kafirun. Nahal mereka mengakui, meyakini bahawa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, Allah. Yang menciptakan mereka, Allah. Yang memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi, Allah. Yang menghidupkan dan mematikan, Allah. Yang mengatur alam semesta, Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Berfirman dalam kitabnya menceritakan keyakinan mereka kaum musyrikin dan kafirin yang ada pada zaman Nabi dan seterusnya sampai hari ini dan seterusnya sampai hari kiamat Allah perintahkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam tanya kepada mereka wala insaltahum man khalaqas samawati wal ardh la Allah Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya ya'lamun Sungguh, jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab, Allah! Katakan, segala puji bagi Allah, bahkan kebanyakan mereka tidak tahu. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. In verse 1, Allah s.w.t. says, And if you ask them, who created them? Do not